Дядько на вулиці в черзі падає на плечі жінки з кошиком. Вона відштовхує його ліктем. Там теж щеняється гвалт. Хлопець з дебільним виразом знову колупає ніс. Розявив Широта. Спостерігає за сваркою в авто. І там на зупинці. У цілому всі вони милі люди. Кожен хоче їсти. Але невже вони всі створіння Божі? З таким от обличчям. Мені страшно. Мені насправді страшно. Я шукаю очима хоча б одне невикривлене лице. Я опізнала б його з тисячі. Я б підійшла і запитала, тобі боляче бачити все це. Мені також. Але скрізь викривлені зеркала. Як їх розбити? Усі починають свій шлях з одної певної точки. Як у дитячій задачі у підручнику. З пункту А у кожного цей пункт свій. У когось палац, у когось глухе село. Це не має значення для того, щоб потім потрапити у пункт «Б». Головне йти, а вірніше прямувати. Адже ця остання точка знаходиться не на землі, а там, вгорі, або там, внизу. Так от, щасливі ті, хто здатен іти прямо з пункту «А» до пункту «Б». Адже хитрість цього шляху полягає у тому, що можна непомітно для себе зробити один єдиний крок вбік. На перший погляд, це буде зовсім непомітне, незначне відхилення, так блукають у лісі, коли права нога робить трохи довший крок ніж ліва. Небезпека полягає в тому, що за цим невеличким відхиленням від маршруту обов'язково відбудеться другий, третій, п'ятий. Це закон блукання в лісі. Так кажуть досвідчені мандрівники. Потім коло замикається, і ти знову приходиш туди, звідки починав. Але не мовля, то вже незворушливо і зовсім не смішно. Чим більше подорожуєш, тим меншим стає для тебе світ. Він справді малий, при усій своїй безмежності і кордонах. Мабуть, він був таємничим і незбагненним для тих, середньовічних людей, які вважали, що на протилежному боці землі мешкають люди із собачими головами. Це було цікаво і моторошно. Світ приховував у собі загадки. А тепер я розумію, чому Гоген утік на Таїті до первісних кольорів і жінок з довгим кінським волоссям. Тепер я розумію, чому у фільмі Андрія Тарковського «Ностальгія» Один чоловік зачинився у хаті з усією родиною на вісім років. Світ малий, який світ малий. Він може вміститися у твою кишеню, якщо ти не боятимешся бути із ним на ти. За годину я вилітаю на землю обітовану. Вночі літак приземлиться в Тель-Авіві. Звідти маю переїхати до готелю на берег Мертвого моря. У «Д'юті-фрі» Довго вибираю напій, який смакуватиме мені, адже мені нині нічого не смакує. Беліс і Джонні Вокер відпадають одразу. Їх неможливо пити в спеку. Лікер Моцарт, але я не люблю солодкого. Зупиняюся на кампарі. Літр кампарі на шість діб. Літр кампарі, який можна зміксувати з апельсиновим соком, і бути цілком задоволеною. Ще кілька років тому я лише чула про цей напій, а тепер беру його лише тому, що Блу Айсу тут немає і бути не може. Коли я чула цю назву «Мертве море», уявляла картинку із туристичного буклету «Плейбой» у вузьких плавках чи красуня в бікіні, що лежать на поверхні, почитують газету або журнал. А що я чула, що після купання у тій дивній воді все тіло вкривається соляним панциром, ніби стара баржа молюсками. І що далі? Заспаний портьє ліниво видав ключ. Було близько п'ятої ранку. Я піднялася в номер, розсунула завіси скляної стіни, унизу виблискувала яскравою бірозою вода в басейні за парканом сіріло море. І виглядало звичайним, як і всі інші моря. Вранці спробую його на смак. Я упала на ліжко і подумала, що там, десь там, далеко і близько від цього місця.